itt a Click Play 41. adása. Én Eurotik vagyok, és a többiek is itt vannak. Michael, sziasztok! Kis csíges, sziasztok! És milyen jó ki tudom már mondani, hogy Click Play. Tehát van ott egy hát ilyen, ilyen kínci kanyar, kanyar benne. Azért, azért én nem villognék velem, mert megdöntszer. Behúzom a kéziféket. Igen. Szó közel írjuk ezzel így. Mindig ilyen, ilyen jó beköszönés. Na, hát akkor igazából most nincs túl sok témák, de térjük is rá az elsőre, ami a ubisoft kötődik, és nem szar. Tehát, hogy jó hír. Igen. Mi szerint, egy ugye jó, van a... hír, jó hír az Ubisoft. <gül> igen. Ritka. Ugye, ritka van ilyen. Ugye van a, a Ubisoftnak most ez a 30. évfordulója, és erre folyamatosan dobálja ki a játékokat. Ingyen. És a következő a The Crew lesz. Amit marha érdemes volt megvenni megjelenéskor. Én, én tökre el. örülök neki, mert én akartam próbálni. Csak aztán láttam, hogy nem olyan lett, amit ígértek, de erről többször is beszéltünk, hogy így csak páran lehetnek együtt, meg ilyesmi, ez kicsit Aha. furcsa. Tehát ez végül is egy test drive unlimited kettő és fél mondjuk. Mert ugyanazok csinálták te azt a sorozatot. Amit amúgy én szerettek, csak azt hittem, hogy itt lépnek egy lépcsőfokot, amit ígértek is, de hát ezt nem úgy lett. De így, hogy ingyen adják így egész jó bofa. Ja, hát így érdemes Na, kipróbálni. Így megéri az árát. Igen. Hát egész Amerikbe lehet autózni. Be. Jó, hát nem pont méret arányosan, de. de egész jónak tűnik. Most, most kicsit visszanéztem én is, hogy mi a helyzet. Mert ugye nem is tudom, módkor, jó modkorában beszéltük ezt, hogy kivették belőle az úgymond crew funkciót, mikor megjelent. Igen, a... és a simával már nem játszhatsz, csak akkor, hogyha megvan a DLC-d. Igen, és most megnéztem, most ez elméletileg nincs benne. Tehát, hogy most már lehet krúkat csinálni. Én nem tudom, most az behalucináltam volna, vagy nem tudom, mi történt annó. Vagy visszarakták, a mert sor... sokan panaszkodtak. Ja igen, lehet, lehet hogy De... egy kétig így volt, aztán sokan mondták, hogy rakják vissza. De még mindig az az érzetem a játékban, hogy, hogy ez egy... Tehát ez az alapjáték, ez már igazából próbálja neked eladni folyamatosan a violence et mert ugyanúgy ki van érve a The Crew, és akkor alatta a violence, hogy ez már a violence, csak neked meg kéne venni hozzá azt a kiegészítőt, hogy, hogy De most tényleg én kiegészítő van igen. A rendőrökkel tudunk nyomulni, meg minden. Én, nekem már valószínűleg jött be annyira, hogy így. Vagy hát, igazából a játék végigvitele után, meg amilyen lett, nem igazán dobálnék bele több pénzt. Viszont hát, ez jó, hogy szerintem... ingyenesen osztogatják, és ide lesz benne sok játékos, Szerintem. Minden. Kivárunk egy 30 év múlva, amikor majd 60 éves lesz a jubi, akkor szerintem ingyen odaadják ezt is. <gül> Jaj, ide, nem biztos, lehet, hogy akkor se kapod meg az összes DLC-t. Ja igen, igen, újra odaadják. 30 évenként egy DLC-t megkapsz. Király lesz. Az unokádnál játszhat mind a kettővel. És egyébként ez a játék igen. ami eszméletlenül szaló van optimalizálva. Tehát még mindig? Még mindig, szar, igen. Bem, tehát bemész így városba. A videokártyákon és... is, vagy csak endén? Hát én rákerestem neten erre direkt, hogy, hogy The Crew és Framedrops, és ott nagyon sok Nvidia kártyásról is találtam, úgyhogy tehát fő, főleg azokat. Tehát azon is szar, tehát hogy nvidia is. de majd te meg az aztán elmondott, hogy ja. miért azt. Bár mondjuk ez, ez még annyira még nem vészes, mert ha belegondolsz, ingyen adják, hogyha valaki most szerzi be, és hogyha így lesz FPS drop, akkor annyira talán nem üti szíven. No, de hát mondjuk ilyen, de hogy 60-ról egy 40-re. Nem lehet, hogy azért van ez az FPS drop, mert hogy az új DLC az egy kicsit a grafikán is hát nem tudom, hogy ezt rosszul kódolták. Igazából nem. már az alapjátékban a DLC előtt is szerintem voltak ilyen problémák. Ők behajtasz a városba, tudod, és egy csomó épület. Csak az a szívás, hmm. hogy ez Lovon is megvan ugyanúgy. Az Lovon? a Lovon, Az is van benne? <híris> <híris> Úgy értem, hogy Lov grafikán. Köszönjük a szakményt. Fölirök ide egy pontot. Ez vicces volt szerintem. Jó, szerintem is. Csak nem akarom <gül> már biztatni a csigesz, hogy ilyen lesz le az adás akkor. De amúgy éppen azt rá. akartam mondani, hogy, jó, hogy azt, azt elismerem, hogy rengeteg területet mozgat, és amúgy elég sok autó is van be, meg tuningolhatsz minden, de amúgy a grafika szerintem annyira nem indokolná, mert elég is terülnek tűnik így ránézésre. Arra nem néz ki amúgy rosszul. De elég jól néz ki egyébként. Nem tudom, videókon olyan furcsának, olyan elmosottnak, meg olyan nem tudom. Hát lehet, hogy mindenki leveszi ahol, ahol még, hogy maradjunk stílszerűen, még a lósszal is visszacsillan. Ahhoz képest ez nagyon ilyen, ilyen szürk és papadosnak tűnik, hogy nem tudom. Nem tudom, nekem annyira kimaradt ez a játék, hogy az, ami borzalmas. Na majd most behúzom, és akkor kipróbálom. Én ezt vártam, és most próbálom. Már nagyon várom 14-ét, szeptember 14-től lesz egyébként letölthető. A YouPlay ilyen keresztül, amit mindenki használ, mert annyira remekül működik. <hül> Addig pedig amúgy a Rayman a... Origins-t. Addig a Imen. Rayman Origins-t. Aki okay, ezt még nem az... húzta be, az csopjon rá. Most, ha visszanéztem ebbe a króba, azért játszogatnak vele emberek, még most is. De tényleg, annyira rámennek erre a DLC-t, meg mikrotranszakcióba lehet menni autókat, meg komolyan az érzésem, hogy egy ilyen free-to-play játékkal játszom, amikor belépek az alapjátékba. A a annyira, annyira, szerintem annyira, annyira még talán nem gáz. Azt szerintem gázabb, hogy a DLC tartalmával szétbontják a játékos bázist, és lehet, hogy már amúgy is kevesen játszanak, és most, tehát miért nem lehet az, hogy a DLC-s játszon a DLC nélkülivel csak más kocsikkal, vagy akármi? Igazán nem tudom pontosan, ezt hogy működik, de lehet, hogy tényleg így működik. De, de amikor garázs, garázsba be akarsz menni, és akkor szól, hogy hát ott nem tudsz vásárolni, mert hoppá, vedd már meg a DLC-t. Tehát valószínű hogy tudnak játszani egymással azok is, akinek nincs meg a DLC, csak azoknak le van korlátozva. Ezt mindig utáltam. Meg igazából az online játék, ami elég érdekes, mert az egész játék online, de néha nekem lag volt. Tehát így össze ugráltak az autók. Tehát nem tudom, hogy ezt a lobby hogy hogyan össze, hogy most akkor kihoztol, amikor belépsz valami játékba. És hogy működik, de elég fura volt néha. Meg így a kocsik is ellagoltak mellettem. Hát voltak így, nekem jött legalább négyszer. Mert így valahogy furán számoltak ki a játék. Ezt minden rohadt autós játékú eljátszák, és rohadt idegesítő. Az az. Egyet ott van szükség. mögötted 60 méterre, és beléd laggol, ezért le lassulsz. De amúgy te nem lagolsz bele senkibe, és mindig beléd laggolnak. Ez ugyan olyan, mint amikor elmész játszani autóversenyes multiplayert, t aminek ugye mindenki tudja, mi a vége, derbi és mindig. Az első kanyarba te mindig utolsó leszel. Mert belégyőnek, szétőnek minden, mindenki más is ütközik, de te leszel mindig az utolsó, mert te próbálsz mindenkit elkerülni, hogy ne menjen tönkre a kocsi, vagy ilyesmi, és az ilyenektől én már tépem a hajamat. Itt meg volt olyan, hogy csak ilyen. Én csak ilyen freerárid-okat mentem, tehát így nézelődtem a térképen meg minden, és így rám, rám okozkodott valami csávó, és próbált leszújtani az útra állandóan, De hogy miért csinálta, nem tudom? Iszkolmas hát mert volt. tíz éves volt gondolom. Hát lehet. Vagy hát azt gondolta, ez erről szól. De lehet, hogy erről szól, én tudom rosszul. Na mindegy, nem tudom, mit fogok játszani az valami kézen valami. Kézen van. Nem tudom, itt fogok játszani, de majd esetleg kipróbálhatjuk. Ha már össze lehet állni, hármasba, csapatosan. Hát, hogyha engedi a nyomni. játék DLC-nél, hát akkor Fogja azt engedni, néztük. reméljük. Aztán kipróbáljuk, aztán a végén még körül, hogy azóta már megjavították, Jaj. hogy jól fut. Ugye ugye az, a itt is lehet nyomni, így akár többen kóba. Sőt, amikor egyedül nyomod, akkor is folyton mondogatja, hogy, hogy ugye a crew meg minden, tehát ott van neked egy csapatod, csak a single playerben nem látni őket. Mert hogy nincs. Van vagy van, van is, meg nincs is. Lehet, ilyen, jó, mondjuk ez mindig jobb, mint ha mint a Need for speed a legújabb, hogy 10 másodpercenként rácsörögnek telefonon, hogy ide gyere, ja, oda igen. gyere, a gyere. Itt is azért szólnak neked telefonon. Csak fura, amikor így mondogatják, hogy a krú, így, a crew és akkor te de én szingül bejátszom, mert nincsenek barátaim, és akkor úgy Na mindegy. Most titú plé lesz, úgyhogy mindenki hozhatja a havarokat, akiknek elfut ez a szar. Ez a, a szar, hozz, jó van. ez Mindenkinek meghoztam a kedvét, még? Igen. igen. Ez a, a szar, akinek elhúzhat. Tud ezt a szar. Ja, óra, és még úgy is akadni fog. Ja, meg meg 30 és 60 FPS-re lehet lockolni a játékot. Tehát nem lehet olyan, hogy akkor most azt mondod, hogy lockolni a FPS számot. De úgyis 20 FPS-ed lesz, vagy maximum, szóval mindegy, mire állítod. Ja, mert nekem 40 volt, csak mondom, hogy ugrált. Tehát, hogy 60-ról 40-re, azt azért megérzi az ember. Hm. Szóval fura. Na mindegy, majd pár nap múlva kiderül. Yeah. És mondjuk, nem ingyen adják, de októberben jön a Batman Return to Arkham kiadása Xbox One-ra és PlayStation 4-re, amiben azt hiszem csak az Asylum van benne, meg a City. Igen. És hát felújították, meg szebb lett, meg minden, és itt belinkeltem egy összehasonlító videót, és el kell mondjam, hogy szerintem nem lett szebb. <gül> most, most épp rá erre a linkre, és csak annyit látok, hogy a PS4-es verzión Batmannek több a borostája. Igen, de amúgy igen, de úgy, belenéztek a videóba, és szerintem ez. Tehát eleve most, ami PS4-es Xboxon, az szerintem a pc és ultra jobb. Meg olyan okay, megint kezdjük, király. Hát de nem. Bele kell írni a hogy PC Master részt robotunk. Hát de akkor is, hát szerintem igen. ez nem letép. Ez olyan szerintem. furcsa. Ez jó olyan mint majd Arról nem fogunk beszélni, de majd arra a Bioshock Collection, ahol a bajosok első két része lesz PC-re felportolva, konzolokra benne lesz mindegyik, PS4-re meg Xbox-ra, most nem is ez a lényeg, hanem hogy ott mutattak ilyen összesító videókat, és szerintem ott se lett sokkal szebb. Már egy bajosok, pedig az elég régi az. Igen. Azt szerintem még most is jól néz ki. Most annyit csináltak, hogy a textúrákat felhúzták. Meg talán a fényekbe belenyúltak. És ez, ez, ez, ez semmi. Ó, most valamit én is olvastam a héten, nem fog eszembűtni, hogy a, talán a PS4-gel kapcsolatban egy ilyen összehasonlító, ott is ilyen képek voltak, és tehát, hogy igazából, na mindegy majd, visszatérünk még erre. <gül> ja igen, majd egy kicsit később. Na, úgyhogy ezt a betmen csak ezért hoztam el, mert szegény, de ember szerintem nem lett, sőt, az idő vasfoga meg is látszik rajta. De majd talán egy másik s 4 De ez majd kicsit később. <gül> hát annyira nem néz ki rosszul egyébként. Tehát a textúrákon lehet látni, hogy javítottak sokat. Mert hát de a fábontás is nagyobb lehet. A PC-s útra jobban néz. A jó volt, az, az lehet. És azért ez gáz, nem? Tehát, hogy kiadtak a, a PS4-et, meg az Xbox One-t, hogy ez aztán Irgun-Burgun vaslap, meg vaskarika, meg toronyóra Lánccal, aztán? aztán nem. Aztán nem. Yeah. Yeah. Hát a PC az még mindig, mindig ott, ott a legszebb. Minden. Master <laughs> Csak ha kell is Ha már PC, akkor mit szóltok ahhoz a plegykához, hogy lehet, hogy jön a Red Retribution, azaz a Red Dead Redemption felújítása. Xbox van a PS4-re, és ha minden igaz, PC-re. Új, címet kapott? Tehát Red Dead hát Gondolom Red... a felújítás miatt. Yeah. Érdekes. Én nem tudom, ez csak egy plakát, amit majd valami november 18-as, meg nem tudom, össze-vissza van minden, de azt hogy az hogyha lesz felújított változat az első részből, mert hogy a, a, készül a második rész, elég valószínű, és az már PC-re is jöhet. És hogyha pécére PC-re is jöhet, akkor ilyen felzárkóztatást gyanánt a felújított változatot konzolok mellett, az új konzolok mellett kiadnák PC-re is. Ja, hát az elég valószínű. Most nem a, a tetszett. Én nekem ez kimaradt, ugye? M nekem is. Teljesen, tehát sem tök róla, csak hogy olyan, mint a GTA, csak vagy nyugaton. Videókat néztem belőle főleg, mert a az ne ne nekem sincsen, nem is akarok, mindegy. És ö, egész jónak tűnt. Egy kicsit olyan, mint a, nem tudom, emlékeztek a Gun nevezetű játékra? Halványon. Sokat azzal sajátszottam, az ilyen... de emlékszem rá. Az is ilyen western sandbox csúcs, ez, ez is hasonló, csak hát azért kicsit komplexebb, mert azért csak a Rockstar Games játékaitól mindig megszoktuk a, a minőségi kidolgozást. Úgyhogy ez jöhetne. Bár Enkinek... Windows Store-ba fog gondolom megjelenni, úgyhogy senki nem <gül> fog. Várja, lehet, hogy már megjelent, megnézem. Ja, tényleg, basszus. <gül> ha nem jönnék vissza, akkor várjatok tovább. Mert a Windows ja, akkor Store a Store mocskában. Igen. Már, már az veszélyes, hogy megnyitom. De már annak hírértéke lesz, ha meg is találod, amit keresel benne. Igen. Igen. Ez tényleg mi hasznos, hogy egy dc elindítod a sztort, és arcodba dobja a mozi csak Nem keresed eléggé biztos. Be, Jó, bejössz a keresőbe, szávasz. Amúgy képzeljétek el, múltkor arra gondoltam, hogy én rájöttem, hogy mit akar itt a Microsoft. Na. Hogy lesz xbox vanos és pc változat, ugye, Vint 10 Store-ból, ugyanazon az áron, az egyiket megveszed, megkapod a másikat. Ja. És a Quantum Break az később jön Steamre. Tehát lehet, hogy az lesz, hogy kijön a játék Store-ban, látják, hogy a kutya se veszi meg, és fél év múlva, nagyjából, amikor már lement az ára, és akkor már lehet Steam-es játék árakhoz mérni, beteszik Steamre 60 euróért. Lehet. Vagy 40 ér. Lehet benne valami? Benne van a pakliban, hogy ezt karják. Tehát akkor elméletileg, hogyha Forza Horizon 3 most fog jönni valamikor, nem tudom, október vagy november, vagy szeptember, nem még szeptemberben. jön, azt hiszem, meg fog jelenni store-ban, gondolom 20 pár ezerért, vagy 18-17, valahogy így, megjelenik Xbox vára és akkor mondjuk fél éven belül, majd amikor már kicsit lejemegy megy a zára, akkor jön Steamre 40 40-50-60 euróért. Amiben mondjuk én kiegyeznék, tehát hogy, mert én nekem nem kell Xbox vanos változat. És akkor, hogyha megvennél a Steam-est, akkor csak a PC-set kapod meg. Én annyira nem vágnám magam földhöz, hogyha nem kapnék belőle konzolos Már kiadást. És egy, egy kicsit időben csúszik a dolog, hogyha tényleg így lesz. Hogy az lenne hm? jó, hogyha két, a két kódot kapnál. Egy konzolost, meg egy PC-st. Jajaj, jaj. jaj. Külön hát, akkor, meg, akkor meg az lesz, hogy izé megveszi, és utána eladja, meg faszom. Ha igen. Azzal meg azért nem fognak hmm. tudni mit csinálni. Ja, az valószínű. Meg nagyon egységes, de hogyha ez... akarják ezt a rendszert. Tehát Ők nem azt akarják, hogy neked megvan a játék valamilyen platformon, ha neked, hanem hogy neked megvan a játék, pont. És gót játszol hmm. vele, ahol akarsz. De miért akarnak egységet, egységesíteni egy tök jó dolgot egy tök szarral? Melyik a tök jó dolog a mert Windows 10 vagy az Xbox? Mert Nem azt mondják, a hogy az jó. Ja. Hát, kezdik lerontani a PC-t is arra a szímon, arra, ahol a konzolok leledzenek, szerintem lassan. Hát lassan igen. Bármelyik ennek a két kódnak az is előnye lenne, hogy így lehetne olyan vásárlást csinálni, hogy mondjuk kiválasztott, hogy te csak az egyiket akarod. És a másik kód ott maradna a Microsoftnál. És hogyha meg mind a kettőt akarod, akkor mondjuk drágább lenne mondjuk 30 ezer. Most csak mondtam valamit. De De akkor még megint nem venné meg soha senki mind a két verziót. Igen, igen. Hát az valószínű. Tehát az adják olcsóban, és adják oda mind a kettőre. Ennyi. Ez lenne a jó. Ez a normális. De hát olyan nem lesz. Hát jó. Ja. Így viszont kiveszi meg PC-n. Hát így, áh, eh, adj rém. Ezt nem gondolták át, amikor bejelentették szerintem. De az a baj, hogy is bejelent szerintem. Nem, nagyon és szerintem utána szembesültek azzal a rengeteg kérdéssel amit feltettek tök logikusan, hogy most ez hogy fog működni, miként fog lezajlani, és dolag meg már hiába öntik a vizet a tűzre, hogyha elég nagyra nőtt. Ja, lehet, hogy arra számítottak, hogy a triplás játékok ára a PC-n is, meg konzolokon is egyre jobban fog közeledni egymáshoz. Ami, de ami, nem! Így is van egy kicsit azért, tehát elég drágák a triplás játékok PC-n Hát steam igen, de dobozosan nem. Hát, igen. Ja, végül is. Ha megnézitek a, az Overwatch-ot, mondjuk ott sokkal drágább a konzols verzió, mint a PC-s. Hát felükségé. ez a logikus. Hát mindenki azért vesz konzolt, mert olcsó a gép, de a játékok azok így drágábbak voltak rá. A pc meg ugye tök olcsó humble meg mindenféle akciót tudsz bezsákolni, viszont egy kicsit drágábbat kell rákölteni az elején. Most az már nem biztos, hogy ez egyébként igaz, hogy annyira olcsó a konzol. A megnézed milyen hardware van benne. Ja, hát ugye igen. Akkor azt már össze lehet pakolni abból az árból, kb. egy PC-t, amit Jó, de hogyha nullról indulsz, akkor nem. Tehát, hogyha nulláról indulsz, és kell monitor, billentyűzet, egér, minden szírszar füles hangfal, Tehát a monitor az nincs benne a konzolba se. az is kell egy Ja, igen, persze. persze. Meg hangrendszer. Meg ilyen dolgok. Ki van ezt találva? Ki? de rendesen és egyébként csak jó átkanyarodtunk a Playstation 4 na, ha már el, akartam, hogy is volt, hogyha már elkezdtük ezt <gül> beszegedni ez egy nagyon jó téma, Playstation 4 Pro-ra mert ez lett a neve neki mi volt az, ízi a, a, a, a munka címe Neo, Neo. Neo. Nem, mi ilyesmi. ilyesmi volt és tudom, és sokan panaszkodnak hozzá. rá hogy, hogy ronda de könyörgöm, ez egy doboz, amit beteszel a tévé alá nem nézel rá, hanem bedugod és játszol vele. És csak ahhoz mert azt nem értem. Tett, hogy jól néz ki. Én, én csak azt nem értem, hogy akinek ez ronda, akkor annak a PS4 se kell, hogy tetszen, mert ugyanúgy néz ki, csak van rajta egy emelet. Ja, igen. Mondjuk igen, vannak itt már ilyen dolgok így az internet egyből a témára. <laughs> van ilyen, hogy mint egy PS4 Pro, Pro, Pro, Pro, Pro, és akkor így egymáson egy csomó réteg PlayStation. <gül> hát De logikus, nem. Igazából nem is, nem is így kéne csinálni a, a, a Sony-nak, hogy, hogy kiadnak egy Pro-t, hanem azt mondják, hogy Playstation 4, cluster, és akkor veszel kettőt, és így összedugod. <gül> és akkor az, az így egy, egybe van az egész értitek. De nem de, tudom, Az mondjam, a baj, ezt... hogy ezzel Mekkora király? De mondja, csak nyugodtan. Ugye ez ez megint akkor egy ilyen öngól a Playstation-nek, és valaki, tehát fanbolyok nyilván azt fogják mondani, hogy ah, ez már király, de tehát nincs egy pár éves hogy kijött a Playstation 4, és már most kell egy Pro, ami, ami majd 4K megfaszom, de az meg, ahhoz kell egy több milliós TV. Igen. És ráadásul nem is 4K lesz, hanem 1080p és a különböző élsimításokkal fogja azt elérni, hogy 4K-nak lásd a képet, ami valójában nem 4K. Ja és és én a... néztem ezt a bejelentőt, és hát én még ilyen szar bejelentős cuccot életben nem láttam. Unalmas szar volt, ott rizsáztak, ott mutogatták a képeket, hogy ez mennyivel szebb, meg mennyivel jobb, és basszus, nem látta semmi különbséget. Tehát itt e... Nagyon nagy tévédnek kell lenni ahhoz, hogy lásd azt, hogy ez mennyivel másabb, mint az előző. Én azonra töm, azt mondogatták egyfolytában, hogy HDR. Tehát igen, az, hogy tehát HDR, a... azt vagy 80 minuszra elmondták. Igen, tár, nem is a felbontásra. Meg az effektek, azt a terübe hdr. ott HDR-t. Igen, igen és mindenki mondta, hogy ó, oh, basszus, hogy mennyi, ja igen, hogy 400 euró, hogy mindenkinek megéri, igen, 400 euró, veszel hozzá mondjuk 600-800 euró élet tévét, akkor megveszed még a PSVR-t, ami meg megint lesz egy 300-400 euró, hogyha nem több, és akkor ott ülsz a géped előtt, és leszed a csúcsot és, és utána belegondolsz abban, hogy Ha basszus, megveszed a PSVR-t, és akkor nem kell a tévé. Akkor csak fölököd a sisakot, az örülsz. De hát basszus, vagy? lesznek olyan játékok, amik PR-ra jönnek, hát De azért nem... val ilyen az ez az előnye, hogy minden játék ugye előre kompatibilis, meg vissza-össze-vissza, vissza, és hogy ezen mindegyik, hogyha nem, négy, nem muszáj 4K-s TV, és mindegyik játék tudni fogja az 1080p 60fps, csak az a baj, hogy ezt már háromszor hallottuk az elmúlt két évben, és soha igen, nem sikerült igen, megcsinálni. Igen. Mondjuk a ciki lenne, ha a PS4 Pro se tudná 60fps, meg az 1080 p Meg hát a, Amin én kiakadtam, azt mondjuk a, a Tomb Raider-re kapcsolatban, vagy mivel promózták, hogy lesz benne egy ilyen, hogy egy ilyen normál grafikai beállítás, ami, ami 1080p, 30fps, akkor lesz egy ilyen idézőjelesen low, ami, ami a iszonyat folyamatos futás lesz, az, az 1080p, 60fps, meg lesz a 4K kutya faszamód, ami meg 4K 30fps. De várjál, csak no, két yeah. konzol van, minek a három? Nem, tehát, ezeket tudod majd választani az új verzióban. Jó, de jó lesz. Tehát ez olyan, mint a low, medium, meg ultra. Igen, de ott vagyunk, hogy PC. Igen. Amit csak játszani tudsz. Ez kellett legyen, hogy Playstation 4 PC. Én azon röhögtem, hogy folyamatosan azon izmoztak, hogy kompatibilis lesz a Playstation 4 játékokkal. Tehát, hogy Basszus. Mert ez egy PlayStation. Ez Play. egy Play hát jó, hogy kompatibilis vele, könyörgöm. De amúgy hát, ez nem? az a baj. Az a baj, hogy itt a Sony-nál tényleg nem tudják, hogy mit csinálnak, de amúgy a Microsoftnál sem, mert most a PS4 Pro-t úgy kell bepromóznod, hogy ez jobb, hogy nem szólod le a PS4-et. Mert, mert még a PS4-ből is el akarsz adni egy csomót, de közben meg ez ugye papíron jobbnak kell lenni, de azt nem mondhatod, hogy ez kurva jó a PS4 meg egy szal, jó, hát Mert most akkor azt nem fogja venni senki. Nyilván mert... ez, itt most arra mennek rá, hogy, hogy ez a 4K-s tévékhez kell. Ha neked nincs 4K-s tévéd, akkor Igen. neked jó a PS4, akkor azt vagyok. Igen. Tehát nem tudom, hogy De mondjuk, hogyha most a... veszel... Vedd meg a PS4 Pro-t, amin ugyanazok a játékok fognak futni, mint a PlayStation 4 ed amit már megvan. De cserélt le, jó. Hát, ha van 4K tv Igen. Az az apró, De akkor, akkor nagyon jó neked. De most, hogyha, ha például venni PlayStation-t, akkor lehet, hogy a Pro jobban megérni. Hát De aki 60 PlayStation-t, az már vett. Az mondjuk igaz. Tehát, ja. Tehát most mondj egy olyan. Hát tényleg? Baszú. Most nem lesznek olyanok, akik. Mert akik PlayStation-t vesznek, azok már megvették. Akik PS4 Pro-t vennének, az meg mind PlayStation-fan, de azoknak már van PlayStation 4-ük. Szóval azok most lehet vesznek még egy konzolt, és fogják a fejüket. Ugye, istenem, miért vagyok PS4-fanból? A Batterat tele lesz használni <gül> PS4-ekkel. Lehet. Egyébként okay, most a simának lemegy nagyon zárok. Lehet, így használtam. És egyébként a VR-ral kapcsolatban itt mi a hozzáállásuk a Szolynak, hogy ez most. Ezért hozták, hogy a VR az jó lesz a, a simához is, vagy a VR-hoz kell majd a Pro, vagy ez most ezzel nem hát vagyok azt mondani, hogy a VR az menni fog a négyjel is. Igen. Csak, csak szarabbul elméletben. De aztán azóta már kijöttek olyan a hírek, hogy nem, hogy a PS4 Pro kell mindenképpen a VR-hoz, így, így össze-vissza beszélnek egymás mellett folyamatosan. Igen, hát meglátjuk, hogyha kijön. meg ha lesz a, a VR is hozzá. Ugye még azt se jött ki. Csak mindenki fog De derülni, most most szerintem. Ilyen. Hát most nagyon durva lesz, mert ö, azt mondja, hogy szeptemberben jön a Slim, októberben jön a VR, és novemberben meg a PS4 Pro. A hmm, igaz. Tehát előbb jön ki a VR, mint a Pro. Igen, igen. Tehát ja, ez, ez mondjuk utalna arra, hogy a 4 ilyen menni fog, mert akkor mi a franz ki egy olyan dolgot, ami majd egy olyan gép fog menni, ami egy hónap vagy. <gél> Pont azért, mind. hogy legyen, aki megvagy a Pro-t. <gél> megveszed, megveszed a négyhez a, a VR-t, kiderül, hogy fos az egész, akkor utána már azt mondod, hogy csak kéne az a Pro gyerekek. <gél> már Nem, már amúgy, amúgy, amúgy én ezen főttem még le, hogy ugye PlayStation 4 Pro, 4K, HDR, te nem tudsz rajta 4 k Blu-ray filmet nézni. Ja, igen, igen. Nem mondod. Hát ugye ez hát, az miért? nem lehet. De miért nem lehet? Mert ugye a gép nem, az nem négy. k Tehát a gép nem 4 Igen, tehát az csak az 1080 K föl. Tehát ez, ez nem tud valójában négykát, Mert hogyha ez valójában tudna négykát, 4K 4K-t, Ezt hát elvég, el is mondták, az azt hiszem... elvileg nem lesz olyan benne, de hát most miért ne lenne olyan az olvasó, ha már 4 k sem, semmit tudsz szerintem. Na, itt itt ennyit mondták, írnak hogy... a cikkben, amit én olvastam, hogy, hogy az olvasó nem 4K Blu-ray ready. Hát. Ugye azt mondják, hogy elég... ha egy kártsuccot tesznek bele, akkor az rohatul meg a gyártási költséget, és nem tudnák ennyiért kiadni. Én nem tudom, hogy az új Xbox-nak mennyi lesz az ára, de ott, ott már erre rácsapva egyből úgy kezdték el promózni, hogy 4K streaming and Blu-ray. Ja, igen, igen. Uh -huh. Te Náluk csak ez el lesz 4K-ba. A játékok meg ugyanúgy lesznek felskálazik. <gül> ja, játok, meg nem. Van <gül> ja, ja, ja. meg 720p 30 es és akkor onnan a föl, és hogyha szerencséd van, nem lagol be. <gül> hát ez vicces. Az a legjobb, nem, hogy mi itt hárvampi, csak így hátadőlünk, és csak nevetünk, és hozunk popcorn és és meg kólás, és, és nézünk, mi A legjobb hogy ez is, ezt is egy ilyen cikkben olvastam, hogy Ugye ja, a Playstation 4 a Sony megoldás egy problémára, ami senkinek nem problémája. Hát mondjuk kíváncsi leszek megjelenésre, meg hogy ez mondjuk még lehet, hogy tolódni is fog. Én azt is el tudom képzelni, mert most nagyon hirtelen bejelentették, és akkor három hónap múlva meg, meg is jelenik ez olyan furcsa. Hát azért nem biztos, hogy jó jelnak hatolják, mert most eléggé nagy a versenye az Xbox meg a Playstation. Hát, mondjuk, ha ezük van az Xbox belül, akkor, akkor... Igen, most adják ki, amikor még az Xbox specifikációit pontosan nem tudjuk, és karácsony előtt. Tehát, hogy ezt, ezt nekik muszáj megoldani, és akkor talán egy évet nyernek. Aztán utána vége. Igen. Karácsonyi hajrányt, ezt be kell célozni. muszáj. Mert most, most szerintem fixen kiderült, hogy az Xbox az erősebb lesz, mint a PS4 Pro. Tehát az a Scorpios cucc, azt szerintem erősebb lesz. De a Microsoft. Jep. yep, azért igyekezniük is kell. Hát, ha még a Windows 10-et is megcsinálják rendesen. <gül> Ugye, tudom, hogy hihetett benne Jó Jól fog működni majd a store, a Project Scorpion, de csak azon. <gül> <gül> ja, igen. Jó, ja, lehet, hogy tök jól működik. Igen. És nem mobil játékokat ajánl fel. <gül> Meglátjuk, <gül> ha <ki> ilyen. <gül> hát mi nem, csak akinek van. Majd <gül> nem, xbox ja Én xbox ja milyen szépen jagozok. Igen. Na, no. hát akkor ezt kitárgyaltuk. Hát azt még megbeszélhetnék, hogy akkor melyikünk vesz. Ah. Én te. Én, hogy veszem. Hát te szoktad megvenni az ilyen <gül> dolgokat. Az ja, ilyen dolgokat? Ja, igen, az ilyen. Most az mondjuk PC-be tudnék, szóval... hát, uh... <gül> PC <-ben> tudnék beledobálni? PC-be tudnék beledobálni most. Nem akartam ezt. ilyen nyersen kimondani, de. <gül> te veszel meg minden szírszart. Oké, okay, továbbléphetünk ezen Jó, következő hírünk Gyorsan felírtam a listára Hogy tovább tudjunk lépni rá Na mondjuk ez egy jó játék, amit megvettél most a következő Igen, a Doom. Most nem lőttél mellé A Doom-nak jön a, a Deathmatch a multiplayerbe Ami tök meglepő, hogy jön, mert hogy Eddig nem volt benne és hát. te ráadásul játszottál a teljesen is, te Én játszottam föl, teljesen. Hogy nem volt benne. Vagyük multi, én, hogy nem viszonylag vagy kevesebbet is. multi -ztam. Meg uh, mutkó próbáltam, lehet, hogy szerencsétlen időpontba léptem fel. De hogy annyira nem talált playert, hogy az hihetetlen. Tehát én nem tudom, hogy hogy sikerült ez a multi. Ráadásul a DLC-kkel így jön bele plusz tartalom, de hát azért az eléggé húzós árban. Tudom, mondjuk 10... ez jó, hogy ez ingyenes tizenvalahány dollár vagy hogy jó, ja, hogy egy update ingyenes, de jó <gül> amit úgy értem, hogy ez a játékmód ingyenes meg az igen, igen, játék játékmód igen. is amikor pontokra lehet lövöldözni a kampányt Jaj. jaj. úgyhogy lehet, hogy majd akkor ebben legalább játszani fognak mert ha megnézzük minden is játékban, ahol van deathmatch, ott deathmatch-et játszanak <gül> és igen. más nem Tehát az... igen, de <gül> bármelyik kodot megnézed, ott is az megy az milyen igen. király lenne már, hogyha ezt az árkét módot lehetne kóbatolni és akkor magát a sztorit nem, de ezt az árkét pontvadászlóset ezt tolhatnátok kóban. Mi, mi ez az árkét? Mód, nem is nem néztem. Azt, az, hogy az a kampánytolod a... végig pontokra, és akkor van a ah. leaderboard, és akkor ott lehet versengeni. Gondolom fejlesztéseket, hogy hát, megkapod, meg ilyenek. Hát de hogyha kóbbban lehetne tolni, az tök jó lenne. Ja, lenn. azt azt mondjam, nyomjátok a Nyomjátok egymás abból. ellen, mint a, a gyűrűk a tünde meg a törp. <gül> hogy akkor számoljátok, hogy ki <gül> Ja, vagy az izébe volt ilyen még annak idén a Fir 3-ba. Hogy ott volt, hogy kiszerzett több pontot, és az lett végül az alma kedvenc. Annak egész jó izéjé vannak egyébként a Fir 3-nak. Pvp, meg, meg kópos. Én azt szerettem, jogai. az nagyon jó játék. Jó Mindenki a Szerintem szár volt az irányítás. Hát e furcsa volt. Mondjuk először, mert a shiftel nem azt csinálta, amit szokott, a kontrollál nem azt csinálta, amit szokott, ja, és össze-vissza volt a hát igen, Emlékszem, Egy ilyen vacakkonzolt volt az egész. Igen. Az. Igen. Hát nekem körülbelül 30 percet vett igénybe, hogy használhatóra állítsam az irányítást. Tehát úgy, ami kézzel is áll. De utána mondjuk megszokad egy, egy pár óra alatt, és utána már annyira nem volt vészes Én nem adtam meg neki azt az időt. Pedig jó játék volt. Én, én nekem most megnyitottam, kettő órát toltam bele. Én szerintem többet. Most csak azért is meg... Én amúgy kiakasztottam. Engem ő akasztott ki. <gül> <gül> Pedig amúgy az első részt, meg a, annak a kiegjeit, meg a másodikat, azt szerettem. Na, nekem 15 óra van benne. Na, nekem is csak három. Na, hát, gyengék az vagytok, vasszus. Ti indig elbuktok. Na, én is meguntam valahogy hamar. Pedig nem olyan rossz játék, csak Hát ja. Nem hát, A Tartókihez ami Doom... képest szar. <laughs> <Ö, laughs> <ja>. A <Doom> <laughs> az <laughs> jobb, de szerintem a FIR 3 se olyan rossz, mint ahogy Csigá mondja. Tehát egy crew képest jobb FPS. <laughs> de, de a többi FPS képest nem. Olyikus, olyikus. Egy, egy Age of empires képest jó FPS. Na, én... Igen, igen. De mindig az máshoz a job... képes szar. Nekünk game, game review-kat kéne csinálnunk, komolyan mondom. De hát Még azt közösen. csináljuk. <laughs> Náhogy csak leszoljuk őket. Hát ez, az. hát ez a review, Igen, ez, ez, ez a divat basszus. Hát Nehogy minden szar. A 16 van, nem? Igen. <laughs> Ami kevésbé szar, az meg fos. Aztán kész. Megvan oldva. Ennyi. Ja, meg hát a legjobb game review mindig az, hogy amit a neu megvesz, az senki más ne vegye meg. Most miért? Csak Kivéve a, a Doom-ot. Igen. Hú, mekkora foly lenne, ha a crew után oda adnák ingyen a Division-t. <hírit> hát, az durva lenne tényleg. És tudom, mi lenne, durva? Hogy még akkor se aktiválnánk be. <hírit> mert minek? <hírit> Hú, hát, ha azt is odaadná ingyen, hallod? tv kapok. Mondjuk van egy pár hónap, ugye? Az érből még van pár. Mi a vastox, <hírit> még á, á, nem a Watch nem, mert az túl nagy. Tehát, de az, az első, első részt tudja. azt Megnézném. Ja, Igen, egyébként goz. így van, tehát jön a második rész, aztán lehet, hogy azt mondják, hogy akkor itt az első. Mert az akkor úr számított még? senki. Az idén jön még? Szerintem idén jön. Hm. Hát eléggé úgy demonstrák, hogy már úgy kész van. Ma mondjuk én még ilyen régebbi Far Cry-okat tudnék elképzelni. Ja, tényleg. Ak akár a háromat, mondjuk. Abból is van sok. A régebbi, akár a három, az annyira nem régi. Ha <laughs> hát vagy a kettőt mondjuk, de mondjuk az annyira nem sikerült jól, de de a kettőt simán odaadhatnák ingyen. Megnézzük, hogy milyen játékok vannak nekem meg <gül> Uplay-en, és akkor azokat adják oda. Pedig <gül> egész jól csinálják egyébként. <gül> Ami neked megvan, és nekünk a csig nincs. És akkor csak ilyeneket adnak oda. <gül> jó, jó, jó nyomják. Szakkodnának meg. Mindjárt, ez jó fejek, hogy osztogatnak ingyen játékot. Ez mondjuk tényleg igaz. Én, én, a, én az ijébe is kellemesen csalódtam, amikor bejött ez a ez az on the És oké voltak régebbi játékok, de volt köztük egy-két egész jó is, meg, meg újabb is. Úgyhogy ez, ez tök jó pofa. Tehát így próbálják enyhíteni azt, amit régen műveltek. Tényleg, basszus, hát ezt el is fel, felírni. Még jó, hogy megemlítetted az Origin-t, meg az ijjét. Ugye most jön itt ez a nagy ráncfelvarrás, meg grafikai átalakítás, meg egyéb ilyen dolgok. Jézusom, most nézem. Mi és várjál, várjá, várjá elfelejtett magyarul a kliens. A frissítés óta nincs benne magyar nyelv. Ennyi. Ezt én láttam is valahol, hogy a magyar támogatást megszedték az originből, mert hogy nem tudom, hogy nem vagyunk elegem, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy mi volt az indoklás, de egy meglévő dolgot most azért kidobni, mert nem vagyunk elegem, most értettetek. Marnasság, persze. Nem foglalkoztak vele? Ez hogy néz ki? Hát ez... Hát ez nem lett jobb. <gül> hogy ne, nézve? Nektek már magától? Vagy? Én nekem nem indítottam ér, már el a... hetek óta. Én, nekem hát nekem most a fut, előttem, De most még a régi. Be. Hát én nekem ez a régi. Vagy ez az új, de ilyen nagyon szürkés. Hú, egy kicsit ilyen steames akar lenni, de nem, nem, ne. Tehát ez olyan, hogy a tehát a 70 éves öreg nénik ne sminkeljék magukat. Tehát, hogy ne. <gül> Már nem Elég kell. érdekes hasonlat. Már nem kell. Hát ez elég érdekes. Hát, legyenek benne jó akciók, Ennyi. Vagy mostanában hát, voltak. Az Origin-en voltak jó akciók. Hát... Én egyedül a NitForce-re szóval. emlékszem, amit ketten vettünk meg a rivals amikor 5 euro. Ez 5 euróért? Igen. Nem és várom az, az újat, mikor lesz 5 euró? Tudom, igen, nem. én is amúgy. De azon kívül én egy jó akciót nem tudok mondani origin -ről. Komolyan. Csak az Igen, igen. Az és az semmi a nagygyaság 130 megás frissítés. Hát annyi, hát. Hát annyi, nem most besúgy, Most utoljára látom, hogy az Origin friss. Mert már megy is az Uninstal. Ha, na, most nálam is frissül. Ó, az Origin-en meg tudom venni a Watch 2-t. Ja. Azt a mindenségét. Durva, mi? Az már a nagyon, tehát az a nagyon elborult valami, hogy az Origin-en keresztül, Origin keresztül megveszed, utána az elindítja a Uplay-t. Vagy mondja, az, hogy durva, hogy megvennéd Origin-en, elindítaná a Steam-et, és a Steam szól az Uplay-nek. hogy akkor figyelj itt, egy akkor. A két sátáni dolog a világon, az Origin és a uplay és összefognak ellenünk. Yeah. Hogy, tehát az egyiket el kell indítani, hogy a másik elindul, Atja úristen. Ez Kíváncsi lennék egy, egy ilyen statisztikára egyébként, hogy hányan vesznek Uplay-es Origin-en. Az De már nem végképp. senki. mi a francnak megcsinálod. Szerintem, szerintem is minimális az a szám. Nem az a pár hülye, aki a szorban nem talál meg valamit, vagy nem tudom. Ez <laughs> egy ilyesmi. <laughs> Vannak én, én, én mondjuk a steam is szoktam figyelni, hogy Uplay-es játékokat ne nagyon vegyek, csak nagyon-nagyon ritkán, hogyha belefutok, mert, mert én nem szeretem meg. Hogyha a játéknál ott van hogy ilyen külső, nem tudom, milyen védelem, meg ilyen marhaság, akkor már úgy kicsit félve kattintok rá a vásárlásra, mert én nem szeretem az ilyeneket. Jó, hogyha a steam együtt van a kettő, vagy az összes, és akkor nem kell azon gondolkodnom, hogy most mit indítsak el, miért, hanem minden ott van, update, minden megvan, egy helyen. Egyébként van egy ilyen kliens, amit Ilyen valami third party cucc, ami ponna azt csinálja, hogy így összeszedi neked az összes. de akkor is elindul a akkor, cucc. Hát persze, ott a háttérben és, ott vannak az és, és és itt, itt a hiba üzen. megnyitva. A magyar többé nem támogatott az origin rendszerében. Én, igen, mert nekem is angolt kellett kiválasztanom, és ott hiába Ez kerestem a magyar. De be ezek ki, ilyen tadszikisztáni, meg ilyenek van. most <laughs> ott, ott is van ruszki. <laughs> Ne, tényleg úgy van azon írva. ruszki De legalább magyarul szól, hogy nem tud magyarul. <gül> Kicsit mondjuk hiteltelen, ha vele gondoltok. <gül> nem tudok magyarul. Én szép magyarsággal le van írva. <gül> hát gyönyörű. Ahogy gyerekek, mint egy új traktor. Gyönyörű. <gül> gyönyörű. Aha. X. <gül> Hát én, én, már, én már bezártam. Úgy, tök mindegy az origin úgyis csak akkor használom, hogyha itt forspeed-ezek, és ez mostanában nincs, úgyhogy nekem ez de kimarad. Ez, de ez mekkora hülyeség. Rögtön a főoldalon azt mondja nekem, hogy, hogy, hogy Battlefield egy beta rákattintasz, és kéri, hogy már nincs. Tehát <gül> ez így. Nem a főoldalt. Ez már csak így mely. Igazából, nem tudom. Szerintem nem lehet rossz. De hát jobb se. Ilyen... Hát okay. ugyan olyan, csak, csak más színekkel. Aha. Tehát, hogy eddig se használtad, ezután se fogod. Ez körülbelül ez a kategória. De hogy nem? ebből indul el a Garden Warfare 2. Ja, hát ezt mondom, Az, hát azért, azért használod, aztán... Jó, én... Most így, így végig hogy small tiles, medium, meg large, és... Nem változik semmi. Nekem ilyen milliget, Milliméterekkel De nő így, egy kicsit. Nekem, az ikon. nekem is, tehát azért mondtam, hogy semmit, mert igen. elhanyagolható a változás. a régibe legalább volt csúszka. Tehát ott, ott legalább állíthatod konkrétan, annak sem volt sem értelme, mert mindig a, visszatette az alapértelmezet, és állandóan állíthatod át. De az is egy marhaság volt. Hú, meg átkerült alulra a cset. Igen, igen. Mint minden más programban amúgy, de nem érdekes. <gül> és ha egyszer rákottint, azt nem akar visszamenni. Jó, <gül> szerintem vissza és... zárjátok be. Mert, mert itt vége. Az a lényeg, a hallgatóknak mondjuk az origin ne indítsátok el, csak ha muszáj. És, és pisztolyt tartana. pisztolyt tartanak, igen, és csak oroszul. De <gül> tényleg amennyit használom az én tényleg oroszul. <gül> És akkor még annyit sem fogod... De válja, nem! Nem, mert hogy akkor a játék is orosz lesz, nem? Ő nem Ö, mindegyik, nem. szerintem. Szerintem nem, biztos. A steam az így van, hogy például ott az alábbi magyar játékok, amik azért magyarok, mert magyar régióban vagy, azok átállítódnak. Tehát a, a... ha minden igaz. Mondjuk ott sem mindegyik, ott is ki lehet játszani ilyen konzolparancsokkal. Na Istenem, most segíts! <laughs> De most én, megnéztem, hogy... Ne, én tényleg áteljítottam a Három akció van, jelen pillanatban az origin -en. Az egyik a Nox, ami az Underhouse miatt ingyenes, a másik a Watch Dogs 2 Gold Edition, ami 100 euró helyett 89, és a Watch, Dogs, Watch Dogs 2 Deluxe, az pedig 70 euró helyett 60. És ez a három akció van. Wow. Hát ez zseniális. Ezek aztán a dílek. Hát azt se tudom, melyiket kattintsak, úristen. Hogy melyiket a mindegyiket? Ja, öt, e öt euró játék, vagy 5 euró alatti játékok, és tele van BF4 ilyen pakkokkal, ládákkal, meg ilyenekkel. Tehát azt is miért meg? Most már tudom, hogy oroszul a chat az úgy van, hogy csat. Csit csat, -csat. Orosz gyors talpalunkat hallhattátok csigez tanárúrral. Ú, most nézem, hogy két és fél eurójat lehet venni. 56 ezer a Garden Warfare 2-be. El fogsz sábulni. De elhogy fogok. Be, már Ezzel, hallottam szeret a hangotot. gyűjtögetni a játékba. A biblioteka az a, a játékként. Már mondjuk ez tetű sok az az 56 000 coin. <gül> az Origin Access az Origin Access. Már ezt nem elvesztettük. Is. Már igen. Engem is. <gül> Teljesen elvesztettük vége. De fáj, a magazin az mi? mi a, a felülről a második az mi? Megtek? 완벽, én, én kiléptem. Ah, az originen. De még mindig az originen? Hát vágj, oroszra. A keresés alatt van egy My Home, utána igen. egy Store. A, -a az Store, azután... a Store, az magazin. Rossz Motor. Quality Content, tényleg. Origin használat oroszul. Mit kentik? Ha már a magyarul X. <gül> Jó, szerintem szóval zárjátok be, Én igen, így mert ez így, ez így borzalmas. Istenem. Az origin így teheted még rosszabbá. Ja ezzel nem akarom leszólni az oroszokat. Direkt, csak átvitt értelemben. <gül> <gül> <gül> Na de ha már Oroszország, akkor szélünk egy kicsit a Star Wars-ról. És csak az, azért van kapcsolat, mert a gonoszoknak a fénykat. És tényleg, basszus, ez tehetik fel se tűnt. Legközelebb orosz himnusszal fognak bejönni dártvéderék. Ez most okay. egy kicsit ilyen off-topéd. <gül> Sosíteszem, hogy amúgy eléggé túltalom ezt az orosz témát. Egy picit. Mert most, <gül> nem, mondjam, még nem mondtam el, amit akartam, ehhez, hogy túltalom. Jó, jól van, hogy még most ért volás, okay. Jó van. Ok. De nekem ne, ne, ne, ne, ne, egy ilyen szovjet induló, vagy senkő hangom. Jaj, Istenem. A izébe, a Red Alert 3-ban, van a menüben. Az mondjuk jó. Az a, az a, úgy van fent, hogy szovjet márcs. Na, de hogy beszéljünk arra is, amíg fel És <gül> <gül> megjelent egy videó, egy olyan a Star Wars játékról, amit nem adtak ki, és nem is fognak valószínűleg. sarló is. És egy ez csak az... izé, ez egy demó, nem? Hát demód, de, egy és körbe. És ezt is Aha, tehát így. És ilyen pár nap alatt konkrétan. Ja, és hát nem. gondolom már volt valami, ami alapján összedobták. Hát ez Obsidian pakolt össze, és igazából szerintem arra jó néz ki. Az összes, hát el nem készült, az összes ilyen el nem készült játék sokkal jobbnak tűnik, mint amilyen a Battlefront lett. Jó, kinézetre az is jó, csak... Hát kinézetre az ez. persze. De, ja. De azért durva, hogy egy-két nap alatt mit össze nem tudnak dobni, ilyen ja. meglévő aszettekből. Kemény. Olyan, olyan emberekre kell bizni a játékfejlesztést, akik értenek hozzá. Tehát az Obsidian már többször bizonyított. Több, mondjuk inkább RPG-ben vannak otthon, de, de egész jól tűnik ez. Egyébként lehet, hogy ezért csinálták, mert ők akarnak egy RPG-t csinálni a Star Wars világába. Vagy most egy dolgoznak ko... is egy, egy új Star Wars-os cuccon, nem? Hú, mondjuk egy új kotz de kurva jó lenne. Hát most az a baj, hogy hogy dolgoznak-e vagy nem, tehát a, az E3-on volt egy videó, hogy valaki rajzolgat és akkor ja, megszólaltak ötvenen, hogy most kik dolgoznak azon, de egy büdös képet nem láttunk róla. Igen, de csak azt mondogattam mindenki, mennyire klasztáról az játékon igen. dolgoz, köszönjük, azt mondta, mind dolgozom, milyen játékok? Így, így nem lehet promózni valamit. Hát, majd. Nektek amúgy meséltem ezt, hogy mikor elkezdtem tolni a, a kotort így újra, mert már olyan rég volt. Az elsőt, de, vagy nem. a másodikat? Másodikat. Az hát már nem egy mai játék. Igen, csak volt valamikor annak idején egy ilyen Star Wars-os pak, a Humble bundle ja, és igen. azt behúztam. Mondom, ez nagyon jó volt régen, mondom, nem emlékszek semmire a sztoriból, mondom, újra át tudom élni az egészet, mert ugye amúgy nem elhanyagolhatóan jó sztoria van. És bazd meg, tehát mai napig nem emlékszek semmire a játékból. Eszembe jutott meg a legvégi csavar, és úgy elradtotta az egészet. <gül> az kemény. Hát, amikor végül is kiderül, hogy mi kik vagyunk. Nem tudom, emlékeztek -e ennyire rá. À, én szerintem nem játszottam végig. Én... én nem tudok róla semmit, és nem húztam én... be azt a hámból őt Nekem is kimaradt, én az egyen játszottam, és az első pályán után úgy szaggatott, mint a szemét, és megnéztem, tök sok embernek ez volt a baja, és ez később más videókártyával, más gépen se oldódott meg, úgyhogy hagytam a francba. De azt mondták, hogy állítólag azért szaggatott, mert hogy túl jó volt a gépem, és hogy nem bírta lekövetni a szép számot. <gül> az milyen már, hogy azért mint túl jó gép és, és így nem, nem bírta, és ezért beakadt folyamatosan, és, és egyszerűen... Tehát akkor nem akadt, hogyha a fal mellett mentem, úgyhogy a falat néztem. Hát én megmondta, hogy így nem fogom játszani. Igen, nem hozzik olyan Múgy jó játék Igen, De ugye a jó játék tűnt az egy. De a így, adásunk kívül, is. A hallgatóknak nem ezem el, hogy kiderül, hogy az a csavar, hogy <gül> ő Bruce Willis, <gül> és már nem élt. John Cena. <gül> az mondjuk furcsa lenne. <gül> Na jó van, hát szerintem mindent ledaráltunk. Le, végértünk a Isten. Elég rövid lista egyébként. És összekeverjük az oroszokat a Star wars -t. Igen. Assza. Amit már mindenki nyilván tudott, csak mi ébresztettük fel őket. Vagyis hát tegyük ez, mert, mert azért nem mindenkinek szól orosz induló a telefonján. Csak itt ülök és meg. Talán is se. Te vár is se, vagy hogy van elvtársak. Mi <gül> van még itt? ez meg azt mondani. Meg. Hát a... még valami hír hogy a tropikó négy ingyen volt, de már nem. Hogy... <gül> ja nem, ezt nem akarjuk mondani. Hát, mindenkinek a jó járt, jó, járt, igen. szóltunk róla, hogy ingyen volt. Most üljetek bele az időgépetekbe, és menjetek vissza egy kicsit. És nézzétek meg a Humble Bundle oldalát. Nekem már megvan három éve, úgyhogy... Nekem most lett a meg de az előzőt is így szereztem meg a Humble Bundle, és is is. Azt is játszottam. Igen, nekem is onnan van a három is, meg a négy is. <gül> most egyébként tart még egy ilyen Summer Sale a Humble oldalon. És az még tart, Sőt, tehát tovább ez tovább megyek, átverés. tovább megyek, nekem De. megvan az öt is. Ó, Oh, uh, durváltalod. De rajongó vagy. Most még a három is. Hát nem is, is a az Indy. Jó játék volt, én az egyel játszottam annak idején nagyon sokat. Azonan az a kettő... volt az, aminek a magyar verziójában Gangsta Zoli volt a szinkra. Igen, igen, igen, igen, igen. A tropikónak a magyar Igen. Ja, volt, volt igen. Egy igen. De az <gül> De amúgy tökre illett hozzá, szerintem. Nagyon, Hú, nagyon valami rövöldözős játék volt, én a Gangsta volt a magyar hangja főszereplőnek. nem Azt emlékeztek? a mi volt a címe? Hát ez nekem kimaradt. Ez régi játék, vagy újra? Elég régi, igen. ugye volt egy ilyen nem tudom. Nem tudom. Hát tudom. amire emlékszem, hogy magyar jött ki játék az a Gyuk, Nukem 3D, meg a Posztál 2. Jó, Ezekben Postal voltak az majd... dekorra jó. Volt. Igen, igen. Ezekben volt szinkron, de több fps én -e nem nagyon rémlik nekem. Uh, na, aki tudja, az majd a clickplay.hu oldalon. így már meg, mert most tényleg. Vagy nem... ha működik... Ha nekem eszembe jut, akkor... Ha nekem eszembe jut, akkor megyek is beírom én, de... Én, én nem. A jó, ég, de régi játék az. Én, én Gangstával az egyedül csak a Tropóhoz tudtam kötni. De abból is a kettő az nem volt jó, mert az volt az ilyen gózus téma, az annyira nem adta. a Tropikó kettő volt hózos. Én be is töltöm az ötöt. Az jó öcsém is szokta tolni. Én, én is szeretem. De amúgy, én nem úgy csak, csak annyi a bajom amúgy ezzel, hogy játszok, már így a harmadik rész óta aktívan a sorozattal, és igazából egy részről részre nem sokat fejlődik. Hát csak a, hát csak a grafika. Hát oda írnak egy számot, ami nagyobb, mint az előzőnél, nem. Hát igen, csak, egy, vagy, egy, vagy, csak, hogy, csak hogy az a taktika, ami az előző részben működött, itt is teljesen ugyanúgy működik. Gondolj bele abba, hogy még így is többet fejlődik két rész között, mint a kód. <gül> Ez mondjuk jogos. <jó> <gül> most, most esett le, hogy megjelent a Toxic. És nem próbáltátok ki. Pedig kíváncsetten volna, hogy milyen a free verzió. Mi, ja, mert az ingyenes? Hát van belőle egy olyan verzió, amit mutkor talán belinkeltem nektek, vagy nem linkeltem? Volt, volt itt toxikról szó, mert emlékszem. Hát ez nekem 15 vagy eurót ír. Nekem is pont euró. ezt tudtam mondani, hogy hol van az ingyenes. Na ez jó kérdés, be van ígérve. De hogy az... Hát itt még korai itt még nem jelent meg. Hogyha témen azt írja, hogy mi mindig koraiban van. Hát pedig 9-9-én kellett volna megjelennie, hogy... Vagy... Hát itt, itt még nem a Redis 8, az 2015. január 23. Ja, hát ott mindig azt írja ki, hogy a korai hozzáférésben van. Hát itt van egy hír augusztus 16-án, hogy Release Coming. De ott de azt nem, de... hogy 9-én kellett volna jönni. Itt nem írnak semmit. Hát itt írják, mócspos. hogy a demo hiányzik, meg minden ilyesmi, uh -huh. hogy pecselt nap a játék, egy gigát, de hogy, hogy már 1-0-ás a verzió, de hogy még mindig nem jelent. Szóval itt ez lehet, hogy késik egy ja, kicsit. Keveredés van, akkor itt is valami. Szeptember 11 ez mai review. Don't fucking buy this game. <gül> <gül> Kedves. Ő is meghozta a kedvünket. <gül> Borzasztó. Egyébként nem is játszanak vele olyan sokan. Most a jelenleg éppen 80 játékos van, ami egy ilyen onni multiplayer cuccnál, hát az nófasz. Nem tudom. Hát pedig azt gondolná fasz. az ember, hogy azért megy rendesen, mert. Hogy a botokkal lehet. Tól. Retro, retro cucc szóval. Mostanában annak nagy és... divatja van. Hát, az a baj ezzel a retróval, hogy, hogy ne, ne, nem véletlenül retró. Tehát, hogy mostanában annyit fejlődtek ezek a shooterek, hogy ez a Toxic egy rossz játék, de annyira hiányzik belőle az a tartalom, ami már a mai játékokban alapkövetelmény, hogy a hihetetlen. Tehát például tettek be, Jó, hát, e... Van ez a lootolgatós valami, meg hogy fejlődsz meg ilyesmi játékokba. Na most itt a végén látszik, hogy rájöttek, hogy ez minden hiányzik. Úgyhogy beletették a a character be hogy egy csúszkán tudod állítani, hogy milyen legyen a pajzsod a, a sisakod, meg minden ilyen cuccod. de ezt a csúszkát csak akkor tudod állítani, hogyha megvan a megfelelő pont ahhoz ami ott van éppen, tehát hogy mit tudom, valamelyik sisak nem tudom hány pontba kerül, amit játék közbeszerzel szerzel de legalább van benne valami. És így ennyi. Jó, de hát ez így azért eléggé látszik, hogy úgy oldották meg, hogy ez benne volt alapból, tudod, mindenkinek ingyi elérhető volt. Mm. Aztán utána gondolkoztak rá, hogy hát tegyünk már bele egy ilyen fejlődési rendszert. Szóltak a Bélának, hogy te Béla figyel, van egy fél órád még munka után ez beleírni. <gül> És így. <gül> vagy, vagy a munkaidő végén szóltak, hogy ezt összerakta. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen tök alibi az egész. A mostán, mindenhol kártyák vannak, meg ládák, meg minden szírszal, amit Hát igen. Jobb mondjuk a toxiknál itt azért reklámozták, hogy ez nem lesz free-to-play. Tehát ez sosem. Viszont adnak hozzá ezt, ezt a free, mondta, free, free ez... verziót. Hát ez egy free az... verzió. Tehát nem úgy lesz free-to-play, mint más játékoknál, hogy mikrotranszakciókat tud azért benne csinálni. De akkor miben tehát miben lesz másabb? Hát a teljes verzióban, tehát a, a free verzióban egy csomó minden le van korlátozó. Meg is keresem nektek. Hogy tehát most ez végül is akkor egy demo. Hogy mik? Csak free verziónak hívják, mert úgy menőbb. Ja, ja, ja. Ugye rákeresek ebbe. Itt valahol még... írja, hogy már el elérhető. Hát, Steam-en még nem, úgyhogy... Steven jó. nem. Ez ...még nem, nem, nem elérhető. <laughs> Elég furán oldották ezt meg. Hát, de én még annyit tennék itt hozzá, hogy csak, csak említsük meg, hogyha már ilyen játékok, van minden, hogy most az Humble bundle egy ilyen Game Maker Bundle érhető el. Amit én csak azért emelnék ki, mert lehet, hogy vannak olyanok a hallgatóink között, akik úgy éreznek ilyen affinitás magukban, és eddig em miatt nem vágtak neki a dolognak, mert hogy ezek ilyen elérhetetlen áru dolgok. Hogy most azért a is pakkot, ha megveszi az ember, azért most ugye egy olyan 1800 dollár érték dolgot kap, ami, ami azért ilyen elég durva. Igen, az újra, hogy forráskódokat is adnak a játékoknak. Meg, meg igen, forráskód, meg nem, így csak azt néztem, hogy külön maga ez a cucca, amit meg lehet venni, tehát ez a Game Maker Studio Pro, tehát ennek a bolti ára, legalábbis itt most en 140 euró. Hm. És akkor ebben még nincs benne a html 5 export, ami 160, az iOS-es 240, az Androidos 240, a Windows 40 240 euró. Mondjuk ez elég kemény tényleg, hogy Androidra, <tos> te... iOS-re meg minden lehet portolni. Tehát, hogyha, ha, ha így nézzük, akkor szerintem árérték arányban eddig ez az egyik leginkább nyerő bando. Hát főleg, hogy hogyha úgy veszed, tudod, hogy használni. Tehát, hogyha egy kicsit is mozgat, ez a világ megérdekel, akkor mindenképpen megéri. Lehet, hogy nézek. Azt nézem gond, most, rajta, műtő, amit, műtő, amit belinket élti a toxikból, hogy mi van a free mi van a full mm -hmm. hogy én nem pont erre számítottam, mert itt ilyen szerverkereső nincs, meg az, hogy a Aha. customization nincs, azt gondoltam, de például a free vannak az achievementek, szóval ki fogom próbálni. <gül> Ennyi. Téged De ott Egyen. ilyen két csillag van. Igen, az az, hogyha azon a mapon, ami éppen vagy, ott elérhető egy bizonyos achievement, azt megszerezheted, és azt hiszem, hogy nem minden mapra mehetsz be, de hogyha olyanra csatlakozol be, ami neked nincs meg, akkor azon enged játszani, vagy valami ilyesmi van. Olyan furcsánban van fogalmazva egy kicsit. Hát igen, azt hiszem a, tehát a server browser nem éred el, de a Quickplay-be be tudsz nyomulni. Ami igazából, ha azt nézett, hogy mennyien játszanak a Quickplay, szerintem tökéletesen jó. Igen. Tehát... Meg azt hiszem, haverokkal nem tudsz csatlakozni. Tudom, hát de hogy hogyha, ez... ha, meg, ha meginvelnek, akkor, megtud, akkor tudok, nem? Akkor lehet, nem tudom. Hogy Tehát, én nem tudok invelni, de hogyha engem invelnek, akkor én azt el tudom fogadni. Amint, amint elérhető lesz ez a free verzió. Megnézzük. Na, akkor hát kipróbáljuk, a... aztán lesz, ami lesz. Ja. Azért a crew engem jobban érdekel. Maradjunk annyiban. Ja, várjál hát, már a szerintem, fog... szerintem lehet, hogy nem is lesz. Persze, Mert? Ja, de itt van. Hát ott van. Hát csak öreg ben van, de... Sőt, ott, hát ott kérdezgetik a fórumban, vagy ott a hírnél volt, hogy a, jön a, a release, a megjelenés, és ott kérdezgetik, hogy hol van meg minden. hát, hogy itt van már szeptember 11, és sehol semmi. De amúgy, tehát én megmondom most, hogy amit itt belinkelt Neo, ott van egy ilyen, hogy those interested can download the three version of blablabla, ott van egy link, arra, ha rákattintatok be, hoz egy steamdb oldalt, és ott, ha rányomtok a, a free gombra, alkalmazás futtatása, hát ez még tud magyarul, akkor, akkor ott bejön, hogy telepítsd a toxikot. Na, akkor azon elérhető, a Free? Vagy ilyen mennyi... volt már más játékoknál, hogy a store-ban még nem rakták ki, hogy elérhető, viszont már a, az install linkkel el tudtad érni. De mondjuk lehet ám, hogy miért vére kimegy ez a podcast, arra már, arra már elérhető lesz simán is az áruházba. Tehát lehet, hogy Ez majd a show Na, hát lesz, akkor most. a krút, mint ingyen játék, meg a toxikot, meg hát szóltunk arról, hogy volt a tropikó is. Gutólag. Hát csinálhattuk is játékokat, ingyen. Igen, <laughs> igen, úgyhogy tök jó. Minden volt meg. PS4 is. Én úgy én nem gondolkozok valit, hogy megcsinálom a. A, a survival játékok szent Gráliát, a, ahol végre bünteti a rendszer azokat, akik így céltalanul lemészárolják a kis nubokat. Kibannolni örökre. Ki fog azzal játszani? Az oroszok biztos nem. Hát ez a cél. Na, akkor ez már egy játék lesz. Ugyanitt befektetőket. Bár. Ja, igen, és boilerrel adó. Hogy egy, egy klasszikust idézzek. Ja, ja. indítunk ja, egy, egy Kickstarter projektet. És csak ennyire szaláírva, hogy nem hogy, hogy survival játék, és kész lesz. Mert <gül> hát, most már nem ez a Igen. Most már ezt meg kell becsülni, hogyha valami kész lesz. Eléggé. Na jó, akkor van még valami témánk? Gyorsan, dobjunk be még valamit. Ezt a toxikot még így a végében nyomtam, ez tök jó lett. Hát, szerintem. Kis válveregetés magamnak. Ja, igen. Még jó, hogy eszembe jutott. Az a szor, amikor leállítjuk a felvételt, és akkor utána eszembe, hogy miről kellett volna beszélni, miről elfelejtettem. Hát akkor ilyenkor hozzá lehet írni a következő hetihez. Ja, ja, ja. Va, van, ilyen, ha még van ilyen lehetőség. Igen, hát hogyha aktuális, akkor meg <laughs> Akkor majd úgy járunk, mint a tropikóval. Bár mondjuk ez most pont rossz volt, mert pont akkor aktiválták ilyen, amikor nem volt podcast, és mire meg lett, arra meg már elmúlt. Úgyhogy... Így, van, így van. Hát csak hetente vagyunk. Lehet, hogy kéne uh -huh. ilyen, amikor olyan valami jó, jó kis bándul vagy valami azért akció, hogy ilyen... Ugye ja, felmondani, ilyen öt 10 perces kis... Clickplay izé... extra, tudod. Ja, ja, igen, az úgy is tívhat. És így én meg szoktam aztogatni a a kis önpromó a Géber naplónak a Facebook oldalán néha az ilyen, amikor találok ilyen free játékot, vagy jó bundle van, Hamburg bandőrön. Múltkor azt néztem, Hárszóny nyitogattál. Ja, az is megvolt. De az nem, de az nem most lett van, azt láttam, hogy odaírtam. Hát van a egy olyan régebbi. Hogy, hogy igen. Van egy ami régebbi, de utána rögtön felvettem egy újat. És az is kém van már a YouTube-on. Hát a régebbi az akkor, akkor vetett fel a régebit, amikor a Ubisoft alakult, szerintem. Az annyira nem volt régen. Az akkor volt, még mikor kijött a Kutúnos Azóta mindenki Kotonnal játszott egy darabig a Igen, igen, mondtam is. Most már annyira nem aktuális ez. Igen, igen. De még most is marra sokan játszanak. Hát meg volt benne egy-két jó lap. Abba több jó lap van, mint az új kiekbe a karazamba, úgyhogy Azért lettek itt olyan vicces lapok, amitől eléggé átalakították a játékot. Hát, én nem tudom. Én nézem azóta is, de úgy... És hmm. hát mindenki, a... mindenki varjór meg négy, szóval sok <gül> minden nem változott. Ez a Dragon Varió, ez nagyon megy igen. igen Én is összeraktam valami viszonylag olcsóbbat. Amiben van egy Deathwing, talán ennyi, annyit kell lekraftolnom, mert a tebbi az megvolt. Hát a Deathwing az alap, hogy bele kell, mert, mert a, a végére az, az megnyerheti a De gémet. ez meg a régi Deathwing, nem az új. Nehogy hogy az -e a régi, vagy az új? Hát most hát már, már van. van. Hát, hogy hívják a másikat? Az, ami korruptedés marhaság. Aha. És az mivel másabb? Hát az nem azt csinálja, hogy amikor kirakod, akkor töröl mindent. Tehát eldobja a meg az asztalt, hanem amikor meghal akkor a kezedben lévő sárkányokat kiteszi az asztalra. Azért az elég jó hallottam. Ja, ez úgy hangzik. Hát konkrétan kiteszed, és valahogy megölöd abba a körben, hát mondjuk nem uh -huh. tudod, mert tíz mannás, vagy mennyi gondolom, az is, mint a másik, nem? Hát ja, ja, ja. Következő körbe kinyírod, vagy nem tudom. De gondolom ez ja, akkor van, nem hogy működik, hogyha hekszeled meg ilyenek, megbarizod. Akkor gondolom nem megy. Nem, persze. Tehát ha, ja, ha ja. lebarizzák, akkor mert az ugye detrető képesség. Hát a meghal, akkor húzza ki. Kezetre hát ja, hát a... Én most hogyha nézek, akkor mindig fél órára készítek kaját, mert Dragon Warrior és Fatigra megy, és itt <gül> ülünk 50 napig. Igen. Úgyhogy... Új, <gül> <gül> <gül> hát srácok! Na, új Még így a végére egy kis... Ugye? Nem a le. Na, mert mi történt? Hát... Hát, hát, hát, még beszéltünk is róla. Igaz, az nem most, de már beszéltünk róla, hogy Ugye jön az új Elder Scrolls, meg ilyenek, és a PlayStation 4 beintett a modokra. Ja, igen, tényleg. És ez meglepő? Hát komolyan. PlayStation 4-en nem lehet moddolni? Hát figyelj, Xboxon menni fog. Igen. Meg, meg ez akkor a szó volt, meg a falu is levették a modokat. Dezzar, mondod. Nem. Igen, mindenben ez a játékhoz se. azt hiszem. Tehát direkt az volt a nagy szó, hogy konzolon tudsz moddolni ezekben a játékokban, mert ugye konzolon ott nincsen nagyon modding. És, a, és azért az Elder Scrolls meg a falutok az azok ugye a harmadik rész óta eléggé erről szólnak. Igen. Úgyhogy hát a Sony jól csinálja, amit csinál. Csak lehet, hogy rajtuk kívül senkinek nem tetszik, <gül> amit művelnek. És így ki, mi volt a... De nem, de láttam ezt a hit így futólag, de annyira nem érdekel, mi volt itt a... a, a, a azért, de miért, miért kellett ezt megcsinálni, hogyha az Xbox-on... Működni? Hát ennyi, hogy a felhasználó ne csak bele. Ennyi? Nem tudták megoldani a, a biztonságot a moddokon keresztül, hogy... Te nem, tehát ne meg tudták volna oldani, mert hát most csak a moddokon keresztül te. nem tudsz belenyúlni a rendszerbe, meg semmi. De nem szólt nekik senki, hogy a modolás az arról szól, hogy a játékba belenyúlnak, de a rendszerbe nem vagy, vagy nem tudom? Tehát, hogy senki nem szólt nekik. Hát nem. Hát tudok másik gondolkoznak. Jó, mondjuk a japánok szóval. De még De nem akartam már ezt mondani. Bármilyen jel. Japán kontenttel jönne, Csiget, szerintem köszönjünk el, mert én nem vagyok kíváncsi az ilyen bugyi automatákra, meg az ilyen morasságokra. De hogy nem, most is. De, most nincs te hoztad fel. Semmilyen. De nem azért hoztam föl, csak elrettetett a példának. Jó, köszönjünk el gyorsabb, mielőtt Csighez talál valamit. De Örültem, sziasztok. Sayonara.